що робить жінка за кукурудзою, повзаючи на колішках І росли ті гриби не до сонця, а в землю. Стара любила єдиного Арика. Доки він був школярем, плела шкарпетки, прала сорочечки і штанці, заробляла йому на молоко, а як став студентом, перелицьовувала батькові костюми. Арик був її боженьком і вона хотіла для нього богині. Та якось Арик, ще недоучка, привів у двір майбутню учительку із великим незаконним животом і заплаканими очима. Стара трохи не завила. Прощайте, грошики, бережені на весілля. Але постіль послала і вечерю зготувала. Учителька зліпила у місті кубець в мансарді якогось шефа. На той час Арек уже мав захищати дисертацію у цього ж таки шефа. Захистив, і його поставили замом. Більше ніяких подробиць не знала вона про життя Арика, тільки те, що вчителька народила другого хлопчика, чисто батечко, і що її сина перевели на другий поверх, а є ще третій, і там сидить начальник. Тепер, коли син не потребував ні шкарпеток, ні перекроєних сорочок, ні грошей, вона почала прислухатись і прицілюватись, що ж йому треба. Якось приїхав, загнав підповідку машину і узявся їй допомагати. Ламав качани, носив лантухом картоплю з городу, потім зайшли до хати. Сиділи за столом, поклавши на скатертину руки. Він молочні, а вона важкі і кострубаті. Волохато заглядав у шибку кущ морозу, диміло з глечика рожеве, пряжене молоко, а на тарільці лежали пиріжки з калиною. Арек так їх любив! Раптом він затнувся на півслові і схопився за груди. «Мамо, то серце!» прошепотів і зблід. «Ой, сину!» Своїм серцем ворожих списів не перетрощиш, А друзів не пережалієш, бережи себе, бережи, І нічого зайвого не бери до серця. Згодом стара оббігла ліси, яруги, береги й гори. В одному проваллі вирила маленький круглий грибок І забрала додому. На грядці посадила його вгору корінням, І грибок прийнявся. Вона дбала про сина, про його серце, Аркадій Іванович давно був міським жителем і у примудрості матері не встрявав. Має доста свого клопоту, а ще недавно брязнув подружніми кайданами. І хоч ніхто достеменно не знав, як це трапилось і чи трапилося це, але усе знаюче і усе його секретарка Люсі, людка вітрогінка з передмістя, у котрої волосся мишачого кольору і мишечий ніс, Сказала по секрету іншій секретарці об'єднання. «Макбет, упади. Виявляється, наш уміє сальто-мортале. Чого дурниці? Третій день він застібає піджак на один гудзик. Годинами курить біля вікна. І майже стрибає по сходах». Того ж вечора Люсі шаруділа опалим листям тротуару, ще не зовсім утративши надію, Провести вечір у ресторані, коли навпроти скрипнув невдоволено лімузин і звернув до набережної. Той скрип, вона б упізнала через тисячу літ, бо, зачувши його у вікно другого поверху, не раз пхала у шухляду клубочки і спиці, браслетик, пінцет чи пудриницю. Люсі перескочила на червоний світлофор і була майже поруч з Аркадієм Івановичем, оскільки автомобіль начальника, який він сам, не мав звички штовхатися. Вона швидко захопила телефонну будку і, ледве переживши гудки, вигукнула. «Макбет! Він у моїх руках!» Далі стало трудніше, бо машина викотилась на простір. Але мишка Люсі дала ходу переднім лапкам. «О, бідні передні лапки!» З мозолями від друкарської машинки І поламаними кіхтиками Вона поспішала Її лаяли, штурляли Чорт! Куди воно преться? Головою вдихало Он там за рогом, за кіоском усе Там стоянка лімузинів Але де ж він? Мишка перевела дух Спокійно-спокійно він там за рогом А я тільки прогулююсь у мене ліричний настрій, у мене вроджена наємність, я тільки бачу оце позолочене листячко. Ой, Макбет упади, за рогом ні його, ні автомобіля не було. Кинулась у по сходах до води, на всяк випадок спробувала, чи холодна, розштовхала катерника, знову вистрибала нагору, але на останній сходинці відпав підбор. Не могла ж я здатися. Взяла у руку черевик і поколивалася до мосту. Обнишпорила усе, навіть кавницю по той бік. Ой, Макбет, повертаю назад, мов крива качка. А він? Телефон розізлився на люсі, а може помстився за щоденні шарпання і за тих. А потім сказав, «Ту-ту-ту!» Якийсь дідище, скориставшись тим, не вельми гречно виволік із будки, бідна Люсі, здибавши перший ліпший тролейбус,